Bietul orfan, viața a fost o școală grea și numai datorită bunăvoinții dumitale Dumitali a putut deveni un elev marinar. Hai, intra! A, vărul Benedic! Cum stai cu sănătatea? Bine, bine, vreșoară, Weldon. Mulțumesc bine, dar abia aștept să ajungem la țăr. Să da. Da. Și să venim Și căutați sub bancă, domnule Benedict. Insecte, domnule?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 decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cinstea. Ce așa? Dar ce se întâmplă? Domnule Capitan, în fața noastră, la tribord o e pavă. Și eu am văzut acel cel rântui, mămicu. Bravo, Jack! Toată lumea pe punte. Toată lumea pe punde! Ce mai poate fi și asta? Vreo plută părăsită. Poate că pe pluta asta se găsesc niște bies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 ca oulul lătrat. Da, chiar de ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm. Da, da, să-l salvăm. Haide, lasă pe apă barca cea mică. Am mică. Dixon, da. da. Plecăm spre corabia naufragiată, haide. Da, -i -i. Ce -i cu câinele ăsta? E din ce în ce mai furios. Privis la pupă. Da. Numele vasului.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 Că ceapa a pătruns cu siguranță în cu provizii Da, da, da, da Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavri da. Ba nu, domnule capitan, atunci câinele n-ar mai lătra așa Trebuie să fie oameni în viață nu-i nimeni pe aici Nimeni Iată câinele, a revenit Pare că ne cheamă spre Dunetă Să mergem, de aici? Hai să mergem, Hai să mergem. Hai să mergem.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 Fie că se pescuiți de vaporul străin. ce ce s-a întâmplat? Mă, migo, câinele ați dat. Tingo la a și nu vrea să mi le mai dea. Tingo, Dingo, vin aici, vin aici, Tingo. Tingo, aici. Ciudat lucru. Nu vrea să dea cuburile. Foarte ciudat. Cuburile cu se și V. Se și V? Da. Tocmai literile de pe zgarda Tom.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 Bingo! Ei, Negoro, nu îl bate! Bingo! L-am macis. Să-l pe pantaloni, nu? Mecor! Îi <gri> cunoști cumva pe câinele astea? Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repete așa la mine, nu stiu ce o să se încânte. <gri> <gri> Curios lucru!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 Oare din pricina a vreunor ierburi marine? Ha, nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarile le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor. Crustacee? Da, da. Poate că vărul Benedict ar fi grozav de cânda să fac o colecție din ele. <gri> <Ei>, Vem, Nu! <Benedicta. gri>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 Avem de-a face cu un jubart! Un a o Ie, iară eu, înseamnă o pradă frumoasă! Și bogată! fi păcat să nu salutăm cu harponul, așa, în trecere! mămico, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta! Și tu vrei balena asta, dragul meu, Gex! Apoi, de ce nu, prieten! Pe de ajutor nu mai avem, drept! Dar chiar numai noi singur. Tot echipa. Așa, așa, așa,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 Pingo, Pingo! aici! sunt să-ți urc picioarele, portaia furisită! Nu tu poate elu să iasă pe punțică și începe! Negoro intră în cabină! Altfel, Dingo nu se liniștește! Hercule! Da, domnule Dick! Îți ordon să vegez în mod special asupra lui Negoro! Am să veghez, domnule edic. Domnule edic, ne învârtim de două ori și mai bine în locul acesta și capitanul Hull...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 S-a rupt S-a rupt? S-a pierdut lobul? Ei drăcie, dar franghia era nouă! Hai, pleacă de aici! Dar ce s-a întâmplat, Herbule, ce este? Blesternatul ăsta de bucătară a căzut peste pusolă. Cu? Și așa n-aveam decât una singură. Negoro, ce cauți aici? Mă privește. Ce-ai spus?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 Da, nu, nu. Sper totuși că în cel mult 10 zile împinși de acest vânt puternic vom putea acosta pe țărmul american. Dic, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă. Pământ, dar la cine mai poate folosi? Dic, cum se poate să desnădăjduiești?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 Nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșoarea corăbii. Da. Bert! Austin! Dați pasagerilor colacii de salvare! Mamă mii, mă să liniștiti. Ha. Iată ne. Iată ne și nouă fragiați. Da. No. Domnul Elden Jake, Nu no. ați scoți nimic? Nu. No. Nu. No.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 în orice caz, nu-i negoro, că ce-ar lătra mai furios. Dacă nu e negoro, atunci cine poate fi? Ai cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiști. Aha, iată-l! Iată Dingo! Dingo, Dingo! Dingo, liniștește-te, ah! sunteți englezi? American! Din America de sud? Nu, de nord! E, îmi pare bine că le niște compatrioti. Domnule, suntem niște naufragiați.